Salme 93 Jehovas selv er blitt konge. I høyet er han kledd. Jehova er kledd. Med styrke har han bunnet om sig og det fruktbare land blir grunnfestet, så det ikke kan bli brakt til å vakle. Din trone er grunnfestet fra fordømstid. Du er fra uavgrensetid. Elvene har løftet Jehova. Elvene har løftet sin røst. Elvene løfter stadi sitt rønn. Over lyden av store vannmasser, havets majestetiske brottsjør, er Jehova majestetisk i det høye. Dine påminnelser har vist seg å være meget pålitelige. Hellighet sømmer seg for ditt hus, Jehova, en lang rekke dager.